وایه دی نیوله مهربان بادشاہ نازوله سبحان او پاک دی الله بل عبادت او مکرمون بلکی دا بنېګان عزت منشی په عبادت عبادت باندې ورته الله عزت او کرامت ورکړي دي کې عبادت یې نه کولې نو دي کرامت نه ملایوي دي بلې باذو مکرمون بلکی دا باندې ان دي چې عزت عبادت د الله لا يسبقون او نش مخیر دا اللہ نبیل قول پا حکم که وهم بی عمرهی عملون او دی پا حکم دا اللہ باندی عمل کوي یا لمو پوی که ما بین آئی دیم بازش مخیر دینا دی و ما خلپ و ما آچی رسول دینا دی و لا يش پاو ناش پا نش الا لی مگر دا اچا ارتضا چرزاوی الله داغنا وهم من خشیدهی مش اذی د یریتا لا نری دونکی و مای یقل کا چی وی منهم د دینا انی ال اون چی وی ش کا زای لا هی من دونی بی دالانا فذالیکا نجی جانم نو دا سزا د د جهنم کذالیکا نج ذالمین دارنګ بدله ورکو ظالمانو نو قانون دار همیشه د پاره د باطل فرسو طریقت ها جمیشه د پاره اغانیک وړې بدنام کوي بدنام مخکارې خلکو د غلط بهکارې کوي او غلط وړې به خلکو نظر کې ښخکارې کوي او منصوري وي پدار کړي لري منصوري پدار کړي لري منصوري نه وي پدار کړي او نه منصور ان الحق ویلي دي دا بادل بروسو بدنام کړي دا اصل کې حسین دا چې قواله وا او داغه د عقیده وا د حلول عقیده وا داغه چې الله پماکه حلول کړی و زم ما دې بدن ترانه نه وته نو چې غیواله ان الحق ز الله یما حق د الله شی فات دې نو منصورې بدنام کوي منصورې پدار کړي منصورې نیمه پدار کړي زګه منصور ها خود قانون داشونه حسین خو د حسین رضی الله تعالی نه نو نو ذکر حسین نمناقلی ها ویرا هغه بدنام شی او بل هغه دا وی دغړه سره و نا نا کار خلقو د مشرکینو نا غي بدنام نه کوم منصوري پدار کړي منصوري نه پدار کړي ننم خلق راوله گیدل اغه درباري مليان اوغي بنادو نو کیوي منصور کونته پدار شو پلانې شو پلانې شو انیشل پردا قانون داروانې د باطل پرستو محمد ابن عبد الوهاب نجدي رحمت الله عليه محمد باندې نشو بد نامول محمدی باندې نو پا وحابی بانده خلق بدنام کرلی دا وحابی ده دا اللہ پا نو بانده بدنام کرل او داگه حقبل نو محمدو و پا محمدی بانده نو بدنام او او داگه کار او میشن داگه د توحیدو او رد دا شرکو چاچی وسم زانتا الہ ہوئی بس دارو اللہ پورا دا سزا کزالک نجدی الظالمین دارنگی سزا ورکو ظالمانو دا اولم یر اللذین آئنو گوریاکسان کفروچی کو فری کرده انا سماوات والاردو چو بشه که اسمانو نظمه کی کانتا ردقاو دا جوختو ففتقناهو ماانو بیل بیل کن منگا دیل ران ردقا مانا جوختو ففتقناهو ماانو بیل بیل مکلل اسمان می بروخی جوز نکمی که تراکو یو دا مطلبو دویم دا مطلبو کانتا ردقاو دوار بی پیدی ففتقناهو ماانو تا قد پیدی میواشو دوارو چه سمعت له زنګاکي د زرغوني طاقت نو الله یې دا طاقت به ما پیدا کو اسمان کې دوړولو طاقت نو الله یې دا به کې ما راوستو دوان مانې کې وېشین ردقاج خواله تم ویلې کېږي به پیدا د چې پیدا نه ورګول خلقو دام وجعلنا من الماء كل شيء حي او شی تازا. هر شی د هر د وږي تازه ده هر شی د بو د وږي تازه ده چی اوپا کمسیس تا بوٹی تا نمیلاوی که اغا بوٹی آوچ شی کم انسان تا اوپا نمیلاوی که نداغسی کیوی دیشی افالا یو منونا دی او دلیل کې دی سوچو کې خیر دی نورو که دی نکه صرف دی اوپا که دی سوچو کې چې دو د وجنه هر شیع تازه سات دلی دی و جالنا فی لاردی رواسیا ایخ میری پزنکه کی گرونا انت امید بیهم انتم اذا بهم ايه الله تميد بهم چون جوړه کې په دې باندې وجال نافيا في جاجا ګرځولې مې دې په دې کې پلن پلن لاره تي جاجا نس بوله پلن پلن لاره لا اللهم يهدون خا مخا خچدي په سما روان شي وجال ناس چا تو بچي مه محفوظا بچو د پریوتونا د پریوتونا بچم ان همڅه کهو ما کچری اللهی ټینکی انی سوګی نشی زایل کولې او دوی مانا محفوظا بچو د شیطانانو نه شیطانان اورته قتل دا او داغه نه محفوظ شوبو و هم آیا ان آیاتنا او دې زمون آیاتونو نام خلونګیږي بل دلیل وهو الذي جعل ازدی خلق الليل والنهار ی پیدا کړی شپ ورځ و شمس سوال کمر نور اوس پلمی کل فی فلکی یسبهونا هر یو بغبل مقام گلام بو هی د قیامت نسنګ انکار کې دې دلایلو کې لقب شو چکا وما جانال بشر من قبل خلقندو مان به ګرځولایو بندل را په خاصه نامشګری په دنیا کې تم بشر یو ستانه مخ کی یو بشر همیشه نه وفاد شوي رب پر بریلیانو سلام نور دی افایم می تااکه تمشی به مول خالدونه نو دی با همیشه پادگی دونکي وی ننه ستانه مخ کی چې څنګه بشرو نا وی ملشی وی دی همیشه نه پات تم بشر نو تم همیشه نه شپاد کی وی کدی ستاله مرګ انتظار کوي نو دی باندې هم مرګ را روان دی کل نو زنده ایت هر څا والا زګون کې راه مرګ دې و نبلغکم بالشری امتحان کو بتا سبانی امتحان کو بتا سبانی بالشری پرات دود تکلیف والخيره د خوشالهې فتنہ امتحان فتنہ دا مفولی مطلق دې من غیر لفظی ہی من غیر لفظی فتنہ دا د شر د پاران ځا امتحان نو ګرځېدل یا امتحان په خپل د نبلو کوم نه پاره نه درځو نو موږ ته و راو ګرځولې شي وې زار اکل ذینا تسلی خپقېګه ما کتا په ټوک باندې نیسی نو خیر دې ما خپقېګه تا لمه شي نه لوي درګړې دا تبغاټه شنه ساتین ستا میشن لوي دې ته بلی کې ډېر غټ سوچ نه کار کړلې او مصله په خپ په বাহাদুরۍ باندې کې বাহাদুরۍ دا نه ده چته پار پا شاور خطا شاو دزو دز دغانا دا ته کالی در تراور سی ته پاګی باندې برداشت کیه مسله د توحید کیه و ایزار اکه اللذین کفروا کله چی ونی تعال راکه سانجی کوفری ګلې و ای تخزون ک الاه زوا ننی آل چی تعال رماګر پټوکان اها ذل ذی اتا غسړې و یس قران یا دګم چی خد داغه سلی ده چه ستاس و مددگاران پا بده ای آده ای ننم دای تیراس کهی چه تا دنبی علیه اسلام تابیداری اکلا په مساله کې او داغه د مساله پا شان سخت مساله ده اکلا نو تا تا بم گوته نیسی خد د سلی او دولیه و دشمن خد داغه اولیه و پسی چه بده رده وی احاظر لدی از گروه آلیه تا کوم ای داغه سلی ده چه آده استاس و آلیه پا بده اجيب يا داش د مهربان بچا هم کافرون دیدی مون کر خلقل انسان من اجل پیدا شو انسان د تلوار نا پدی کی قلب دی قلب دا مطلب خلقل اجل من الانسان پیدا شو د تلوار د انسان نا د انسان د تلوار پیدا شویدان سوري کومه ادي زره جو بخیم تاس تخبل د لایل يخفل عذابونا فلا تستاجلونو تلوار مكوهي چه قلوه دا عذابو ويقولونا متان از الوادو بياواي دي چه قلوه دا, دا عذابو ان كنتم صادقين كتاز رشتيني يهي لوي عالم اللذينا كبهده ها کسان کفروو چه گفره کرده هين لا يكوفونا فاقه وقت بنبنه كانو جوهي من نارا دمخونو دا, دا دي نورو والله ان زهور نه د شاکانو د دو نه والله هم یون سرونه بدي سر دا شي بل تاېیم باغته تا نه بلکې راځ پتهنا سااپ پهته به هم حیران به کېدي ل را فلهیو نرد دهطاق بې لري د واپس کولو د دی والله هم یون ضرورونه واې دا محلت وګې شي بیاتهسللی ورکې خپ غیر دار پوری ستانه پکوان پیغمبرانو پوری ټوګه شي ويريم ولاقدس تو زيءه برسول من قبلک بتاي سرا ټوګه شي وير رسولانو پوری پکواسټانه نو کتابه پوری شولی نو توله خفه منکه تا هغه درجه درشلي شو تله نبي اتبع کا اوکل شپاه میشن باندې تا پوری با ټوګه کیږي د پرې مخافه کېګم سټا کارلوې دې پیغمبر د دې داريدان من قبل لے کا بغواس نا فها قبل الذين نازل شپا گسانو سخرو چټوږي کړې وی منهم د دینه ما کانو به اسا ویو نا پا غا ظوري چې دی پای پا پوره ټوګي ګلې قل من یک لاو قوم بل تاسو لرا پشپا ونار ورسکی سوف تاسو حفاظت او سو کوي کوي حاجز کیم نبی له سلام فرمال ایک لالانہ یا بلال زمنګ څوک یو کنن شپه یا بلالا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کې ناسدا سي نپلی نکړل ده کې ناس ته د سبا انتظار کوي چې سبب کل را جین بلال رضی اللہ تعالی عنہ ډډه والید انور پی سړي کووالا هغه مو دشه چې سړي کووالا اول نبی له سلام را وښو او نبی له سلام ورته بلال داسوکل دا بلال رضی الله تعالی نور دوی ز اغه چاود کړي ما غزا چي ديو دکړي وي ما باندې خو راغله تابانم مې یک لا او کوم بلل سوق سوق کوي کې استاز د شپې سوق سياتي تاسو لره د شپې ونهاري دور از مين الرحمني د مهربان با چا د نه بل هم بلکې د يان ذکر ربهم مورزونا زیادا شرف بلالم کولونږي او زجر ورکه په شرک باندې عام لاهم الها <سؤال> یشت دی لرامند گارانه تم ناوهم چې بچبگی دی لرامین دونې ناخوازمنګنا دات الها سوګنی شي خودله لا یستد یونه نصر انفسه ما طاقت نه لري دیم د خپل ځانونو سره ولاهم ندانی کان بندیان مینا زمنګ طرف یصابون ملګری شي وری د دې پمداد کی نیکانو بندیان ته می ته ندی چې تاسو د دې امداد کی ملګری شئ او ددی سر مل گر تیاؤکئی بلا مانا وَلَا هُم مِن نَا يُصَبُونَ ندا مشرکان زمنګ ترى پا مل گرشی ویدی پیپازد کئی بل مطانا حا بلکې بلکه پیدا می ورکڑ ردی خلکو تا وَعَبَا هُم ددی مشرانو تا حَتَّا طَالَ آلَيْهِمُ الْعُمرُ تَرْدِأِچِهِ اُغْدَشُ وَاُغْدَشُوبَتِي بَا مِن عُمرُنا افَل انا انا دلار دانن قصوا چې بیسګه من راځل ګوزمه کې دا چې کوم دل راه مینه تر افه نګیر چې اب يرنا یني موحدین شي او موحدین په دنیا ته ورسي لکه ها مين سجده کې مله فرمای 53 یاد کې سلی رښتما زیبارام نپینځشت می چې پاره اولنې مخشور شوو دې دپن سنوريهم اعدنا في الافاق زره چوبخيم دي د دلایل دلایل زمنا فی الافاق با اطراف د عالم کی وذیان وزیم د دی بنو سنو کی یعنی قرونو کې به موحدین بلشی نفس نه مراد قرونو کې حتا یتبینلهم تر ديش کارش دی چه دا حق دا قرونو ته انن مسلاو رسیده او قرونو کې نن دا قرآن درسونه دي ایتی میلا گوله وی قرونو که او قرآن او زنانا دا دیر بہترین مخلوق دی او دیتا دین نده رسیده لی چه کلا قرآنو او ری نبیات بی پا قرآن دیر محینی دا سرو نبیان جذبات دا دوی زیادی دا دین په کار کې او دیر زیاد محنت او کوشش کوي مولانا عبد الجبار اللہ لی خسرت لگ دی ډیر کوشش کوي او ډیر زیاد ځان کړي نو قران درس مر سره کې لګ لګ کتابونه شروع کړي او ډیر زنانې دغه نه په یېم باندې کتابونه ذکرله قران ته زده کوم اور نا اهل خلق سر او ډیر داسي خلقو داسي مختدیانی چې ډیر نه اهل دی عبد الجبار مولې ته بهترین انسان دی خو نه اهل خلق سره او او وختې هجرت کوله یې شي کولې چې تلويتي نا اهل خلکو سره دا سي عالم پاده کېدل دا ډېر هه اسی عالم سپکاويو چې نو سوګملګره املاطړي پګه پیدا شي سوګي پګه پیدا نشوکه لیکي افلا يرونا نانا د الارض ا ينقو یجی بشک کم رات له کوز مگی دا نن قصو ها چې کمو دل را منه تر فی هذا گیر شابیرنا ابهمو الغاليبو قل انما انذركم بالوحي ورتو ا يرون تاسوب وحی بانی وحی مان په قران باندی وحی همک ته ناراضی وحی په پیغمبرانو تراتل د ته د وحی نه مراد سره قران يرون تاسوب وحی په قران دا, دا قران نون دی وحی په قران م يروم د قران نمونو کې یو ن وحیدا چې درته وې سشي لولي ته وحی ولا لا يسمع سمد دعاء او اذا ما ينظرون كلا جو يروليشي ولا لا امسطدهم نفعتون كورسي ديتا پوكي من عذاب ربك دعذاب درستانا لأيقولون نانخام خواهي ياوه لنا هاي ركاوه دمان انا كنا ظالمين يقنانهم انگ ظالمان ونا دعو القستان او کی بدو تلی رین سابلی اوم القیام او رجد قیامت تا فلا تو ظلمو نسون شیا ظلم بونشی پیو نس بانی او زران و این کانا نسقا لحق باتینا اگر جوی پاندازا دزاری بانی ددانی من خردلین دوری آتینا به ها راتل بوکو پدی بانی و کفا بنا حاسی بین او پورا یومنگای صاب ناک ولقر آتینا موسا و حارونا اایسرا ورکنی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تا الفرقانا فرقان فرقان دا مطلب جهه قوابات دل در تخی صحیح او غلط در تخی و زیها او را و ذکره للمتقین او پند پاره د متقینو و الله در تر را علی گلیوا د موسی علیہ السلام کتاب رناو اغه پنو د متقیانو د پاره دا کتابم هدل للمتقین او هدل للناس بیان للناس و هدر للمتقین و موئزت للمتقین دا اللہ ہر یو کتاب دا اشان صفت دے پا کتای نم دے اللذینا یخشونا ربهم آکسان چیری کتر اقبلنا بلغیبنا جدا وهم من السعاد مشفقون زید قیامت نیری دن کی نی یعنی دا حساب نیری کی وحازا ذکر مبارکن انزلنا ہو وحازا دا کتاب دی دا پن دې مبارک خیر خېنډ کتاب انځلاو مغرا له غلې دلرا افان تم له منګرنا تاسو دلرا ناش نا غنچي دا ز بهترین کتاب, کتاب دی د پن ډ کتاب دی د خېنډ کتاب دی چې څنګه الله دې کتاب کې خیر او برکت چولې دي لدیز د کوونکی کې الله خیر او برکت چي نری خودونکي کې الله خیر او برکت اچي په کوم کې چې لستې شي هغه ځای الله خیر او برکت دا ډېر د برکت کتاب دی دا کلی ورسد برکت والا ګرځیدل دی آ چې دې کلی نوم د خورو کلی نوم ما زم چې د حکومت په کاغذونو کمنی او آ دا خ دې کاغذونو کې لیکل شي ويرې دا خ دې په دفتر کې لیکل شي ويرې دا الله په کتاب کې نن د الله کتاب پدې والا با... ولا باندې کې لستې کېږي کی ګنې غټه غټه خاري پرې خو شاله علاقه کېстаў وهذا ذکر مبارکون د کلیواله په کاري چې الله شکریا ادا کیم او الله ته اوجاري چې الله د دې نعمت منګ خستانه مطالبه نو کړم وهذا ذکر مبارکون دا کتاب دې د خې نړه کتاب دا کتاب دې ذکرون دا کتاب دی دا پنه دان دې هته مبارکون د خې نړه کتاب انزل لا او موږ را لې ګلې لرا افا ان تم له همنګرون ایا تاسو دلته بدمنون کیئ بدې مګړای بد ورته مګورئ کله دې قران قدرمو کو بدرانه سرګو ورته قتل حدیث د ګون کی تم بدرانه سرګو قتل ندا یاد ساتئ چې دا کلیه بالاس پورن کی دا عزت من دي او که په بار سرګو دی ز د ګون کی دا قتل عادي قران به بد سرګو قتل نامې شلو فره دا یاد ساتئ چې دا کلیه بالا او چت نکی عزتمن بنئ شي افانم له من کونه اوور بیا خله کیائ داخواې او ورځې ګرموه تکلیپو انسان د چې کله تکلیب میلا شي په یو کاربان او ې را اوته ډیر خو کي جړولله را شي د او ورو پې بیا آمانيله کله دنا برhim معرو دا د دای سرهورګمی بربراhimم دا لاق ددي ممسله من قبلو پخوا وکو نبي علی او منګه په بانې پوه دے مسئلہ کی زمرا خوندو او زمرا لیقت ابراہیم علیہ السلام کی دے لیقت اللہ اچھا ولیو لائقو دے اذ قال علی ابیہی کلاجیو ابلاردان و قوم ایخ پل قوم دماغا ذہن تماثیل اللہ دی صدی شکلی جسی آغا صدی دا شکلی جسی آغا انتم لہا آکفون چتاسو دے من جوران یئی ابراہیم علیہ السلام کان ابراہیمو اشد دل انبیاء تقریرن. دنه ابراهيم عليه السلام تقریر لري صحته پام بیاو کې دا ام بیاو د تقریرونو سخت تقریر دی ابراهيم عليه السلام زکه مقابل دا سختو او چې مقابل سختي ماله د خبره سخته کې چې مقابل نرم او نرم وایا आम्ही زاید خلکو د ګوره وجد وجدنا ابانا وی دی مندی منغام مشران خلنا له هاب دین جری بعض کوونګیو قال لقد کنتم و ابراهيم عليه السلام یقینن تاسو ان وای وای اندم داز وا باه کوم استاذ ومشران فیزه لالم دین بګوم راخګارګي تاسو ګمراهانی استاد ومشران ګمراهاندی ابراهيم عليه السلام صفه خبره کریم قال هو اجدنا بلاکه وی دیار اغلې موږ د ابو رب وحا کابانی په خبره امنتم من اللایبین یا ایت ادلوب کوون ګونا ابا سو کوون ګونا قال رب ربكم رب السماد ابرا مسلامبل ک رستاسو داسمانو رفتاس وال د دزموکو د الذي فتوهنا چې پیداریز قاسمانو ل ظ کو من شيدي نه او زه پدي با تا ز را د ګانو نما وط لا قسم په دلا ک د ناز نامکومه خ مخ چل بک ما درګو ستاسو د بالودبی نه پدرینا چوالې شا غونګي دا در گاونا بدل ټول تاسو کما آوی دلال داختر دا دل ز چته پرېدم او دې لال د افتر رځ دا دوړې غاني تو امونه راولل خپل بابا غانو کې خولل چې مونږ زو د افتر میلې او دې باندې متا سودونه چولي خولډوي خرو بی بیا ابراهيم عليه السلام, السلام ز دی ز چي زو ابراهيم عليه السلام مز اني ثقيم ز بیمار ما ز نه او هغه الفاض ابراہیم علیہ السلام بیا ورو سره روان دي ابراہیم علیہ السلام ته پاتې شو هغه څنګه پاتې راغورلا او وی کتل ذ خوراک نه کوي ابراہیم علیہ السلام ته سوال نه کوي مالکم لا تاکل تاکلون تاسو خوراک ولې نه کوئalsey تاسو لا لا تا نه چې تاسو خبرې نه کوئ اوبه شروع کړه شروع پیو کړه په لاس او ټوله ټوټې ټوټې کړه فجا لهم جزازان ویگرزول دی لرا ٹوٹی ٹوٹی اللہ کبیر اللہم اگر مشر دی لرا مشر مات نکا انو را ٹول مات کرد در چانه غق مات کرد چانه فوزا در چانه سٹو قطول کانڈم کرد لا اللہم ایلہی ارجعون خام خاشدی دی د گرزی قالو من فعلہ آزاب آلہتنا اوی دئی چاکر ایداکار زمگ ڈالی حو نه ول له من الظالمين يقنان به خامخ نه رې افغانستان کې طالبان حکومت جوړه ابوتانې مات کړل اخبار کې خبره شایع شو ضرب مومن کې ما نور کوم و چې طالبان سنت ابراهيمي جوړې کړل او درگاونه مات کړل نو آ کال باندې زمنګ شیخ علامه محمد رضوي ظاهري بیا نونو بموی بامی چېخه ګاره او سنت ابراهیمی جاندی کل بوتان ایمان کل خدان سنت ابراهیمی له چیا په کې پری مشر یو هم په کې بریخه داده انګریسا از دې واسینا چکو ترن کی او دا سنت هم جوندی کول بګارو پا او پاقل پاکل باندې مشرکین ته خودل بګارو چې تاسو د زو ګوري دا تاسو والی چې مناظره کې درګا ماته نو هغه تا ګورا مشריק تا غور واغته په دلیل سره ثابت تواجه تا الہ داسه اجزده ز دا کم چې مې ماتول نو مات مې کلږيټه مال را ا چې کم مې پریخو زیاته خبري وکړه په دلیل ورته خودل بیا په کار دی قالو سمه نا فتان وی دی اورې دلمنګ ادي یو دشمن په جوان مرده باندې قائل لې زوان دې زوان چې کله تا د نرتو کار کړی و خلک به دي आले چې ځوان دې دشمن باندې اقرار کوي او دا یو کمال والفضل ما شہدت بهیل آداؤ من سب با برحانی لیسا بی ظالمی الظلم و سب بل عد بی البہتانی آداؤ ظلم نوے چی او سڑی تا آغا پا دلیل فرعت کنزلو کی دا ظلم نوے خود ظلم داوے چی سڑی تا کنزل کے او تهمت پی لگے بہتان پی لگے والفضل ما شہدت بهیل آداؤ و روال داوے دشمن تاپ آغا کمال بانه اقرارو کی دا ابراهیم علیہ السلام پا زوانای بانده دشمن اقرار که شفتن دے زوان دے قالو سمینا فتن اوی دویوری دلی منگا دیو ظلمینا دیو زواننا یزکروهم چی آده دا علیہ پا با یو قالو لہو ابراهیم مشهور دے پا ابراهیم بانده یو قالو کل کل دا مشهورتیاں بانده مرازی او یادوی ممانا یو قالو لہو ابراهیم ویل یشي د فقالو ایبراهیم قالو ی دی فاتو به را ولید لرم علا عیون الناس مخی دخل کو تا ستر کو دخل کو تا معنا مخی دخل کو تا ها نو ور تر خپل رور میدان تی را اوس تی وی ملاتل نشتا یکی واز دی لا له میشدون خامق کی دی گواهیګین قالو ی دی عن ضفالدا ایتا کړه و هزا کار بیا له بنا زمن مددگارانو سر یې ابراهیم ایبراهیم قال بل فعل هو ایبراهیم علی السلام بل کې کړي بوی دا کار کبیر هم هاذا مشرد د دې دارې فاسالوهم د پوسو کېد د دې د ان کان یندقون کجری د خبرې کوي یوم انا دادا کړي دی وینو بل فعل هو پر کې کړي دی مشر نه د پوسو کې چې مشری سوک دی معانه ده بلپ لهو کبیر بلکې کړ دا کار مشر د دوی حذا چې دغه د د مشرکر یا بله معنا کبیر نه مرادو هغه الله الله ماد دی بلفا له کبیر و بلکې کړړ کبیر ل ددي حذا چې د الله د الله دا کار کی د ف المته پوسوو کو د دینا انکانو یې ق ک چریی سبری کوي زممو استاد فرمایل وی شیخ القران نور نو الله مرقذه تورډې ری کی ماشینو او ته له پولیس راغلیو او ماشینو والا چیکن سودګیدارونو شیخ رحمت الله له تی پولیس ډیر جذب دی راځي او ما تنګي چا پنځوي ملاحظه ته لې وی میاغان راځي او سم دغه تجارتن اس د پولیسم راغلی وی اوjre کی دي ن شیخ رحمت الله علی پاتې دوه ورځا کې وجريتا چې وره نه یې چې چونبه او پولیس هم دي نشي چو د شیخ نتا پوزګ دوی هکله کله د باو کوی دا پولیس کنه دباو کی نه شیخ رحمت الله علی باندې دباو کو تا د بابا غلا په ن تختولي دي نو شیخ رحمت الله علی ورته وی چې سوګ دشه پټکی او تختې ماغه بیا نه حاضرېږي کما د خپل زبانه حاضرې بیا نو دا تاولې تختولې وي کما د خپل زبانه حاضرې دم نو دا باندې چې راپورټ شوی دی داوا شوی چې دوی وی دوی دی وای خا د دې نه تاسوکا تته تاسوکا چې پنځه فرمول د بابا نه غلا بونه د تختولې پنځه پیر دا روختل او د نن بیا روغ راغی دې زموږ دغه خبرو کې اومني خیر له <سؤال> زار سامان کمامایي سجورم دینه زو تیارې غوډې دې سره دغه خبرو مې چې پنځیر ملا غلا بونه د تختولي پنځیر دروختلې نو داله روغ بیا راغې یې چې څو راغوینه تاسو کوم یا ګانو نه چې تاسو دا وایې چې پنځیر ملا غلا بونه د روخ وبابانا روغ تللې پنځیر دا بیا داله روغ راغې ری ولادری سی جوردو وی کنه اګو نه وای شیخ رحمت الله له لی دا دا دی داتا په دادی باندې جادو کوي جادو مین نه دا خبرو کړنه زما مسلې ومنله چې دوی اله نه دي ذمہ دارني ته کړني شو ور کولې دوی صرف دا دا کړني خبره دیو کی زګرنده تیارېم بس د مسلې لپاره زار قسمت تکلیف ته تیارېم اګو ته نه اوی ته په وسه شو وې زای روک شي د ځانه خبریم بیا نکوی شیخ رحمت اللہ علیه تراغے فس الون تا پوزو که دو دینا انکانو یندقون کجردی خبر کئی فراجو الانفوسیم واپس یقبل از لونو تا نفسو نو سرون تا سرون تکلل فقالو ایدی انکم انتم ظالمون انتمو ظالمون یقنان تاسو تاسو ظالمان یئی دیتاو گورا مخیات نمبر انساٹھ من ڤاله هاذا به الهد بنا انه لمن الظالمين زمونغه له چا مات کړي دي دا غړ ظالم دي دلته زړونو ته حدیث سوچنی وکړه او نسونو به ترکا تک زانو نو ته وي انكم من الظالمون يقينن تاسو تاسو ظالمانی هي حق پرسته چې چا ظالم ویل دی هغه انسان پخپل خپل بانی دان ته ظالم بیا ویل بی دي دا قانون دي دا الله را لګل لري ثم نو کی سوالا روسيما بې کډاګل سرونو د دی باندې یو ابراهیم دی سرون یې ټیور لکډاګل واره یې خطا کړې و نړ ابراهیم دی ننه تنظیمبای ډیر نلګریبي ویه را من کمزور یې سره چلو کو یره مقابلانه شو کوله د ترپ ته مليان دی, دی, دی او دادي او داری هاه بیا چی دی. نندریه ایثم نشی کوله ځان لکډاکه ځان کې बहाدري پیدا کړه قرآن علم چی چانسیب شو هغه کې بیا یره د کمیرازی زمن کی سوالاړو او سیمه بیا سرکو دیشو په سرونو باندې لقد علمته پتہ یې تر په ایتما او ها اولاین ته یندقون نه وی داخلك خبرې کوونکی سرونې کا دیشی و تاسو خو پته ده کنه چې خبرې نه کوي او داسې پترس ورته ګوري یې ابراهیم به خساره به ورته کړه ټولو لا قال و ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام جیل کې واچو اوه قال جیل کې وین چګره د جې نه راووه ته نو دا تقریر کوي وسو قال آ فتعبدون من دون الله وی ابراهيم عليه السلام آی عبادت کوي به د اعلانان ما لا ينفوقم شيئا چې په نظر کې تاسو دی شي ولا يذركم نظر تر کې تاسو ده نظر نظر تر در کې ان تر لا او ان لا پیدا در کولې شي جیل کې چولې وې وو کال جیل کې ابراهيم عليه السلام په چراوځي بیاغه په خبره کوي بل خبر نه بری زما استاد فرمایل وي شيخ القران رحمت الله عليه هغه پولیس جیل ته روان کړی روان اوردلته نیولې دې اټګي وردا چولې روان کړی دې پنځ پیر کیو بوډای وا وي تر کانا نو کیوان هغه ولمړ نه کړی و د کانو وشتل به پولیس وځاله مان وي د سو ظلم کړی دې د سو ظلم صرف د الله یو بیان کړو د الله دین بیان د کتاب بیان صرف دا جرمي کړی دې جیل ته او فل کو کومال اخی دی تاسو لرا ولی ما تاب من دون الله ولی عبادت کوي بيد الله نه افلا تاخینو تاسو اقل نل رین چې پجیلونونه شو هانو سوی وی سو زوی قال وی دی حرقه سی زید لرا وانزو علی هتا قوم امداد کوي د خپل مدد ګرانو وجه د خپل امداد کې نو د اله د ک میو ایلا خواقا چا تاوی چا غستا حجت بسر کئی ستا داد بکئی چه تا دا غی امداد کئنو اغستا ایلا سنگو کرزی ان این کن دنفایلین کچر تا صداکار کن کی ای خن لاوی منگا یا نارو اے ورا کونی بردن شیخ و سلامن اب و سلامت یاوالا اللہ ابراہیم آبا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ورطا غرزی منارہ باندی ادرو لے رے اوطال اچھاو او جبری الیمینا الله توی الله زه امداد د زما انداری کوما الله اور توی زورش چیکل راه ابراہیم را علیہ السلام لا ابراہیم علیہ السلام توی ماته ضرورت تا هاوی حسبی سوال ال مو بها لی حسبو حسبی سوال مو بها لی مال زما سوال پورا رے الله زما دحال خبر دے تا ته نیم ضرورت نشتا نر سړی جسم ر سختي پی راځي غمر کله کیږي اږي څومره په کلک سختي راځي کلکیږي او دا چې کم کمزورې چې سختي پیراشي هانه وي په ما لري ډېرګ او چغي وي واي زما تاسو شاو نک و ارادو به کې را ارا دو ګل د ابراهيم عليه السلام ته چاله وجا الله مولافرين او می ګرځول د لرا او خلاص میکته لرا اولو عليه السلام الهل ارض الی ازنه کتاب بارک نا بیا خیر محچو لیو پایی که لیل عالمین دا مخلوق دا پارا ووہب اساق لو عصاق و یاقوب ورمی کدتا عصاق علیہ السلام زوی او یاقوب علیہ السلام نافلتا زیادی یعنی نوسی وکلن جعلنا صالحین هر یو گرزو لیمید نیکانونا وجعلنا ام ایمتا گرزو لیمید دیل را مشران یهدونا بی امرنا چی بیان دیکا و زمان کو حکم واحينا إليه ويمكروا ديدا فعل الخيرات ديد قولدني كو واقاموا الصلاه ديد ورقولد ما اداك قولد مانز وايتا زكاه ديد ورقولد زكاه وكانوا لنا عبيدنوز ما طيبال كونكي ولودن اولود السلام اتينا وحكمه وعلمان وركني واغا تاقل من, من دي الذي خلاص کریمیندلرا داکلینا کان تامل الخبائث یو عمل کوم کید بدو پلیتی بیکاور او پلی تو کی پراتو این نوم کان نو کوم سو این فاسد نینا یگین نو دی قوم بدو فاسقان واذ خللو فی رحمتنا دنا کریمیندلرا پخبل مهربان بیاګین انه من صالحین یگین نو دی دنی کاننا انو علی سلام میزنا من قبلو کلا <سلام> چې چې یو کړه پخوان فاس پجب نه لرو نو قبول میکدله پیغمبر دی هغه ما تا جی کړه ما ته چې غواله دا پنه جن او خلاص میکدله را الله ای ما خلاص <سلام> کړه وین واهلو واهله د منل کر بل زی د مصیبت لوینه هغه پخلا ځان نشی خلاصونه الله ني جات ور کړه وین نو بل سوګ دې چې خلاصې ني جات ور کړه الله عزامان سر ناو دې ک د د من قوو مینا د قوه کسان ناک ذو به یادنا یا نصر نا بچکل د ل را منل قو مینا دقوم کسان ناک ذغو به یادنا چې درروغ هویل زمنږ پ دلالو ان نه کا نو کوو مسا نه یقین نودقوم بعد فغرق ناو مجموعین غګ نکلدي ل را ټول و دا دا وسو ایمانه او دا دلی ایز یا کومانی فی الارسو کلا چی پس پیسلی که اولا پو بارا دا پسل کی ایز نا پشد دیهی غنم القومی کلا چی سر ادلی بایی کی گڑی دا قوم گڑی بیزی دا قوم وکن نال حکمی مشایدین او منگا پیسلی دا دیتا حاضران یا قوم گڑی وی او اغا رالی او پسلی او خول دا بالقوم او اغا پسلی چې خوڑلیو مچراغی سمر قیمتونو آقا قیمت دا لا غټو لګړو نداو د علیہ السلام فیصله داسې وکړ چې مالک د پصل لاوار کړې مې ځل استه بیا چې کل سلیمان علیه السلام فیصله وکړ نو سليمان علیه السلام فیصله یا اوګړې یی دا وویل چې ګما پصل کول نو داسې بامي کړې وا دا اګړې بامي د پصل مالک تاواله کړې او پصل بامي مالک تا دګله پاسه لا غفل حتى رسیدله نو بیا و د خپل مالک ته واپس کړې خپل مالک ته یی دا شان بیلپیل دا فیصله وکړه او یی دا خبر وکړه ته بابا هم نه و یا ورګې وا مونږ دې پیسلې ته او دا چې دې پیسلې سليمان علی السلام لن اعتنا حوم ویل د سليمان عليه السلام په لایا ناشخ ګرځیدلې داوود عليه السلام د پاره د داوود عليه السلام په سليمان څوک کړي دا ا د داوود عليه السلام په لایا کیاسو د سليمان عليه السلام په لایا اها کیاسنو وکلن اته نا حکم و علم ما ا ريولا ورګو منګ عقل مند ویلم و وسخرنا ما سره ګرون لاله ويسبهنا جفكي بي بيان رواه وتر مرغانو مرغانو بم بيانولا چي گنا بداود علیہ السلام و سبحان الله ملائكه بم مرغانو بم سبحان الله غرونو بم سبحان الله دارسر اللہ تابیکڑیو وا کو نا پایلی نو منگا دا کارکون کی کیا اللہ چاله خبر طاقت ورکین ورکولی شی وا علمنا حسنات لبوس خودلی می دا چل زورو لکن تاسول علی توسنا گوم دغه پالاجي بچي تاسو منباسي کومه جان تاسو نه په هلاله تم شایګرونه تاسو شکرې سنګي دا هنرته داود عليه السلام او پیغمبرمو حاکیمو بچیمو او هنرموندمو تم ځان کې داسې صلاحيتونه پیدا کا دانه چی आवाज خوراک تکينا ولی سلیمان الريح سلیمان عليه السلام دغه هوا آسفدان دې دا تجربه امري چې تبو په حکم داګ باندې اناله ار دی لذیز مګایدا بارک نبیه چې خیر مې چولوبایګي سليمان علی السلام په پوری کې شام کې پیسه لاوکړه د ګرمې خوب لوبیا کابل تر راغې په جیمی کې بیا د ګرمې او خوب لاغه آذربایجان تاته دا سلیمان علی السلام نه الله تاب وکړا چې کم طرف ته حکم وکړ په دې طرف ځه نو تبان وکړه به کو نابه کو لیشین الیمینا ومنګه بار شی باندې پویان او سورته تبا کې دغه هوا رفتار دومررهتیزو چې د سهار په و وقتې به دومره مزل کوو لکه د میاشتې مردار د مازیګر په وختې به د میاشتې په مقدار مزل کوو غدوو شاررن ورووهوه شهررم و می نهشي عیننی د پیریانو نان دشی طاننا ی غوسونه له ا چې غې ب ووهلی د لرم یا معونهعمل نه کارونه ب کول کارونه دو نظالې کاخواله نور کارونه بیم مکول کلله بنا ان و دې والی آبادی به جوړولې به د مقدس پی سليمان عليه السلام جوړ کړې وې نور کارونه به پکول وا كنا لهم حافظينا همغه دې د حفاظت کوونکې الله دې سلیمان عليه السلام حفاظت ما کړې داوود عليه السلام ما کړې وې و ايوبا از نا ربو هو اجیز دي مخلوقات ذکر کوي پاک پیغمبرانو پاک بنديګان چټول الله تعجیز دي او ټول الله ته چقواله ده نو تکم بابات چې تم اغه ذات چې غواه چې نیکان ورته چې غوالي ده وایوب اویوب علی السلام ازنا ربو کلا چې اجزیو قرب دان انی مسنیه ذرو چې بشه کارته دلی ماده تقلیبو وان تر حمر رحمینه او ته رحم کوون کې غورا در رحم کوون کې در رحم کوون کو نه الله ته غورا رحم کې به ما باندې هم کوي اطلس کال بیمار دی ایوب علی السلام الله ته اولاد مغسته وچین دی خزێن دی غسترم او بدن په تکلیف دی باد خلکو چنجی پګی شی او چنجی به دی و پری وته ناغه دراواله تا واځخم کې به واشه دا ټول غډه غوسلیو دروغ دی د پیغمبرانو بدن دا, پیغمبران دا خاور نه کری د مارګ نه پچی نه کری نه پجون دی نه باندې ولی چنجو خور دا مارګ نه پچی چنجی نه کری نه پجون دی نه څنګه خور دا ټول دروغ دی خو بیمار او تلس جړل او الله ته فریاد کوله پاس تا جام من قبول کدلل اصله پک شب نہ لري کومګه ما دي مين زورين ها چی په د باندې تکلیف هو زمون ګو استاد سرمهل علامه محمد رضواحریم و شیخ القران نور الله مرقده وی چې زو پنجاب یو ما طالبو ما او یو سرهو جلال الدین میو ابي مار ډير زیاد او تور اسپیټالونو اگر ا رخصت کړي او چې بس د ننوري لاجني کې ری ختمني آج لالودین چې څنګه راوسته کارته پروته آج کارته پروته نو هغه یو حالت او باغ وی بدن ډیر زیات په تدغلي کې وو او چې غنیم نشوالې بچو د چراشي رااله پډاډم نشمولې دې داډا نیوز په ځای دا چې غمي والی و چیرې مي आवाज می داخلي نه نوته چا غوي ورېدل زګه به چيمن ستلشيو خزانه مستريشي وا چر پاسې دي لورالا ها ويا غ جلال الدين هغه الله دني سوالو کوچه هغه ذاته تر ایوب علی السلام را دي هغه د جولکړې الله مام جولکې نو ی الله دني سوالو کو پدې کې میره اړه و سولې دا وېما دې زلیکي ازې رالل چې لګو او خوځا چې خو دې دم پړډه واولې دم وې زلیکي میره رالل چې لکې نه وې کیناستم وې زلیکي میره رالل چې روح جوړو ما وې زلیکي میره رالل چې لګو ګرځا نو ګرځې دم پرېزم کلا شي نوې لاړه مو زر میو داسوګه د ورګه نفل دا الله شکريا می ادا کړې خداي شکر دې نماسی خلق وسہر منزک او یو ګټ کې ناز دې ما غلې آ جلال الدین وی کیسه کا ولا بیا ګټ کې ناز دې ما ده چانیم لیدلې نمونہ بعد خلق وی زی جلال الدین کا کار شو آغا ختم به یا به ملي یا به ژوند دې یو تنه باندې نظر لګیرو چا غد ګټ کې ناز دې جلال الدین کې ټوله ناراجم شو کې تفوسونی رانه کول چدا څنګه چلو ادا شان الله تم الله تجری فریادو کوودی جلال الله اسوال قبلین نو مونږه الله پری خيره چاته چغو هغه چاته چغو چا په خپل محتاج دی نو مونږه دا الله نه غيلي بیا سوده پارکو چې الله تعظیم سوال قبول نکوه مونږه الله ته هغه و کې چغو چې صرف تکلیف راه باندې راځي او تکلیف گیم چې الله ته نوو کوو یې نو الله سره می صدر جوړ کړی یو بابا چې دا د دغه مخه راکیو دغه دوه وې چې لیو دغه په هغه کې رالای کی ما الله زما سوال څنګه قبول پستا جب نا لغو قبول کمنگا دل رسوال فکشب نا با بیهی مندر رئینا لر کمنگا چه پتا بانی تکلیفو واتینا او احلو ور کمنگا دا حل دا ومثلاو ما هممثلا دید دیسرا رحمتا منین دینا محر بانی زمانگ دا طرف ناو زکرا للا بی دینا پاند باد کون کو و اسماعیل آو ایدریس آو زل کفل او اسماعیل علیہ السلاما ایدرېس علی السلام او ځل کې فلم د ټولو الله ته چریوالې دي او فریادې کړې دی کله مینه صابرین دا ټول دتله کې دونکو په مصلأه کې په خپل او سره او هغه خپل چې داغه یو بدامل نو پادشي وي په یو بداملې باندې هغه اعلان وکړي هغه خپل هغه له ځنانه راه لا پیسې تیغه خپل چې پیسې راه راک هغه اور ته وي نا کوم ا وای خدانو زناته کین اصل چې کین اصل هغه زور یک دی کیفل کیپل ورته وی ولی اور یک دی دی وای اور یک دی د زکه چې دا سي عمل تکین اصلم چې شرط جون کې مینه لې کړې اغا کیپل کو ډیره مجبورې مزکه ها کیناسته ما کیپل وی خان روسو شو اور د پېزستان شي او زنانو کوم توبه بی ویستا چې هغه مال شو سهار د هغه په دروازه لیکلی غف قد غفر الله لك فلم دای سره بخنه کړی دا الله کیپل دا کیپل دا الله بخنه وکړه دې دې باندې دا باقي خلکو یې دا, دا خبره کول نیو پکړ ځکه چې د مخ کې عمل یا کړی رې یا نری کړې ورته واره اسلام سره الاسلام یهدیمو قبل قبلہو د اسلام سره مخینه عملونه ټول ختميږي غناونه شرګونه بې دات غټول خدمهګي اسلام ټول عملونه فطمې ر بې دات د شرکیاتو او کته دا وایي چر دا ولی شي نه دا تاسو شي ساحرین او وي ساحرین او جادوګرو ساحر کافر هغه ساحرین چې کله راغلی مو صالح اسلام ته مناظره کړی دا او کله هغه بیا د موسی علی اسلام دلایل او معجزې لیدل دا هیڅ پته لا کېدل شي دا چې هر نه ودا معجزه دا دا خبرانه دا نه شنه خبرانه دا ایمان راوله والله قران کې ساهيرين ذکر کړی دي دا شان صحابه چې سمره وو د اسلام نمخ کې زمانه د جاهلیت کې وو جاهلیت کې چاوی څخه لري دا غي کړی وي چې کله ایمان راوله و رضي الله وانو او رضوانو الله تعالی راضا شي وي له من صبرینا و دا خبرانه داخه چې کیپل سره دا خبره کوي کولو مینا صابرین دا طول دثله کی دون کونا پدې یو ځل کی پھله یو کی پھلو واذ خللا فی رحم دنا بن نکلی می دی لرا خپل مهربانی کی اینا او مینا صالحینا یقین انو دې ذنیکانو وزنونی او د مہیوالا ازهب مغازبا کله چ لا اوسه کوونګه بخبل قوانانی د پاره د رضا دربو پس زنا خلوقال لن نقدر علیه اللہ نقدر علیه مدودی دیده که خطا شویده چه قدرت نل روپ دی اللہ بانی خود قدر مانا قدرت و طاقت یوازی نده که یوازی دا مانا بی نصور دی طلاق رواروی اتی اشتماسی پارا نمبر ست اوم دا دشتی میسی پاری آخری پانی دی قدر مانا یواز قدرت نوی لیون فقضو سا آتی من سا آتیه آتنا مرسد اوام میرے پارا چکار چوکی خاون دماغ پراغتیا دا پر آستی اقبلینا و من قدرآ قدرآ مجھول سکرآ ا څو چې تان شاه له په د باندې ریسوري زغرداد دې قدرت سره یاڅي قدرت دې کنه تنګوالې دې تنګوالې دې نودل ته دا قدر معنی الله ننقدره معنی وسکه الله ننقدر عليه چې تنګي برانه ولو په د باندې معنی دا شو الله ننقدر عليه تنګي برانه ولو په د باندې محدودې چې کوم راشه وې هغه جندادا چغاش با او نظائر نه پیجنې مې یو لفظ غني ماني وي غنه ویا لفظ معنی زکری د غفار دی کین زګ ګمراه نو چې هغه په خپل خپل مقام باندې کې نو پیغمبرانو باندې وړه غلط ګمان نراوي او نو ما با پاغي باندې ظلم ګومان ګومان کې اونده ګنا الله نقدير عليه چې تنګي برانه ولو په دې باندې پناذ فی ظلمات اج اج زیوګړه په دې تیارو کې تیارو در تیارو کې الله اله الا انت دا جنشتای سره غون کې بیسانا دریت یریدي یو د مې د ګړې تیاردا یو د دریاد د ویختاردا او یو د شپې تیاردا په دریو د یورو کې الله د چغوي مشرکان وې کښتی فار لگا نور و یا علی یا لیوډول شروع کې ډنګا ډنګا ډنګا دا اچو شروع کې ودا وګورم یونس علی السلام په دریو کې الله د چغوي الله الہ الا انت ګم بابا دې چې ګواړې چې یو لسمې ځوان دې یو لسمې یو لاسو کالو غرګه بهړي دې راځي دې دا مان دې نه وباسا نه نه الله ته وایي الله الا الا انت دا چې نش ته چرګون ګې بیسانا سبحانك پاک دې ته لرا ده هر نه اني ګون دومې نه ظالمين زم دا چانه چې زباد نجات ورڅخه ګمي دا نه چې ظلم کوونکې از باد نجات ورڅخه کنين نبی عمر علیہ السلام دعا کامله دعا ده زګه چې دا چانه دعا غواړي نیو باغ محتاج نه غاڼي د چانه چې څغواړي نه لاغه به محتاج نه غاڼي هغه سره خپل حاجت غاڼي درېندا چې هغه ودا یې نه پاک غاڼي دا چې ځان پورته محتاج ثابتې چې دا پګی نی نه چې دا چانه څغواړي نه دا کامله خبره نو چې ته دا چانا دا زمیدار د بل زمیدار نه یو جغه واړی او د بل نه غواړي او دا ګومان کوي چې را د سره زم ما حاجت نشته دته می حاجت نشته او ورته لولي چې را ته می حاجت نشته نو هغه ورته اجازه دینشت او هغه له ته پاره نه وي پاک غني ا دا شان شا ځان ورته محتاج غني نیونس علیہ السلام الله الہ الا انتا حاجت رواتی سبحانک ایدرکی نشتینی کنتو من الظالمین ذا محتاجیم ذا ما حاجت سر کی کامل دعا دیونس علیہ السلام دا پس عجب نالو قبول مکدل رسول و نجیناو خلاص مکدل را من الغمی دا غمنا دانی چی منصر دنبو اکی کوتایی کری دا من الغمی دا غمنا مکخلاص کری دا من الزمبی و کذالک ننجی المؤمنینو دا رنگی خلاصو مونږه مؤمنانو دا د الله قیده ګولیا ده چې چې په الله تمات کړی وي نه اخلاص کړی وي وذکریا زکریا علی السلام اذنا ربहू کره چې از یو ګرابت ربي لا تذرنی فردا اے رب زم ما مبرې ته استورم وانت خیر الوارثین د غور ادمی راځو ورګو نه نه غور د وارثان ورګو نه نه الله مال وارث راکی فَسَجَّمْنَا او آبَاشِرلَ پلار نې میراث اصلي وارث د پلار ګرځي فَسَجَّمْنَا لَهُ کابل میکړه دلر سوال او هبنا لهو يحيى تا يحيى واس له له زوجہ تا اند میکړه دلر بيبي ددو لايق د اولاد ميو ګرځول د ربيبي ددو انهم کان يو ساريون في الخيرات یقینا نو دوي چې را کوشش به کو مونږ کوشش به کو پدلو او را رابلل و یادونه نارغب و رهباں رابلل میزو په هر خوشاله او غمګی په هر غم او خوشاله کې ماته چغوالې دا کم بابا له تلوي زكريا عليه چې مال زویرا کو دربل یوټي ورکیړي يونس عليه کم بابا ته چغوالې خلاص کې او د بینې مې وباسم اسماعیل عليه السلام ادریس عليه کم بابا ته چغوالې دي کم بابا له چې با بدن باندې نه دانار اخته له دارا وکانوا لنا خاشین و ذی ما کوون کی والدی ازانات بر جهان اخذا چې پاکستان د خپل اوراتو فنفق نبی ابګنیواله باغی مین روه نه د خپل روه نه وجعلناها قرز للمواد وابنها زیددی ایت للالعالم ان هذا بارد مخلوق ان هذه امتكم یک اندا 70 طریقلا امه واحده طریقا یا دا ټولګه تاسو دې ټولګه ای کیاو وا انار حبون ز تاسو رب ان فعبدون ز ما عبادت دا مشران دی دا مشرانو پسې زی او دا مشران دا خپل ګیو دا طریقه پسې زی و تقض او امرهم بینهما تاس نس کو دی ا دین د ام بیا خپل مین کی کل نه له ناراجون ټول مات راګر دی دن کی فم ی عمل من صالحات نو سوچ کی نه عمل او هو مؤمن او دی مؤمن پلا کفرانا لیسائیه نناکبی قدری بني ورده د عامل پلا کفرانا لیسائیه دغه د عمل به قدری ونی شی نیکامل کرره مؤمن ده یا مؤمنه زنانه دا و اننا له کاتبون مان دل را ليكون کیو و حرام علی اقر ی دین حرام په معنی ده بندوالی بیا رسول لکم ذکر کیږي لا یرجعون کلا لا زائد ده یا حرام په معنی لازم و هرام علی قریا دنا لازم نی په یو غریبانه هلاک نه چې موږ هلاک واغیلره انهم لا ارجو نه چې به شک دی باراون ګرځي دنیا ته حتا وبدا امتحان تر دی اضافه ته حجو جو ماجوجه چې کله پرانسته شي حجو جو ماجوجه وهم من کو له حدا بیا انزلونا ا دې د هری غونډې نارابې دونکو وین وقرا بلوا دالحق یزي فیضای شاقصتو ناسا پداوا کلو غیر آوو تیوی افسارو اللذین آسر کدا آکسانو کفرو چی کو فریق کرده ده یا غیلنا حیرکاوه ده منگلر قد کن نا فی غفلت من حاضا سره سرو منگا خبرې خبری د دینا بل کن نا ظالمین بل کیون منگا ظالمان اینکم یقینا تاسو ما تابدون من دون اللہ او آغا چې چی تاسی بات کوئی دید اللانا حسابو جهانم خشاک ده جهانم یئی انتم لها واردون تاسو دیتا دنکی دنکی یئی لو کانها اولای آلیحان کچروی دا خلق مددگاران ما وردوها دیبانه وراغلی دی جهانم تا و کلن فیا خالدون طلبا پدی که میشه بی ناکار تیران و ناکار موریدان طلبا میشه جهانم کی لهم فیا زفیرون دی لبا پدی که چینکار وی وهم لا اسمون دیبا پدی که ناوریخ خبران ان الذين <سؤال> بشكากسان سابق لهم من الحسنات يمكشوي ديل رازمن نا الحسنات اكلما التوحيد يا مكشوي ديل رازمن درفا الحسنات خبر ادي دیدار ياد جنت اولئكان همبادون دا دسان بديل لري وسات لشي د جهنم نا لا يسمعون حزيزا نبوي كشار جهنم وهم جي با انې مدونه کی وی چې غواړی ان بوزوم زونه د دی خالدونه لا يهزنهم الفزا ول اکبر نه به پکې دله رهي بدلوې قبره هټلوې وتتلقاهم الملائکه مخامخې عبادت سره ملائکه ورته وای ها ذا يومكم الذي دا ورستاسوا غلا كونتم تو ادون جتال سره واد شوا سماو كلا شي خرب کو آسمانه ان دې واکه په مانا د خوري دو راځي کله په مانا راغون دی دو کلا ش خور به کو اسمان کته هی سجیل لنل کوتوب پشاند خور ولود منشیخ فلو کی دابون دفتر کی نایست دفتر دور شو کی دابونه خارکی ذې ما مانا یو مانا ذې سماو کلا شي راغون به کو اسمان کته هی سجیل لنل کو سجیل لنل کوتوب پشاند راغون دو لود منشیخ فلو کی دابون لرا کما بدانا اول خلقینا څنګه به دا کې اول زلیم په اول پرایش باندې نو هي دغه راو بګر زه دلاره واعدن आले نا وعده په موږ باندې ان نا کو نا فایلین موږ دا کار کوونکیو